25-ci məzmur Davudun məzmuru Ya Rəb, Sənə ürəyimi təqdim edirəm. Ey Allahım, Yalnız Sənə güvənirəm. Məni xəcalətdə qoyma. Qoy düşmənlərim mənə qalib gələrək sevinməsinlər. Sənə ümid bağlayanlar heç zaman utanmasınlar. Haqsız xəyanətkarlarsa, rüsvay olsunlar. Ya Rəb, yollarını mənə göstər, öz yollarını mənə öyrət, məni haq yolu ilə apar, həqiqətini mənə öyrət, məni qurtaran Allah sənsən, daim səni gözləyirəm. Ya Rəb, əzəldən bəri var olan mərhəmətini, məhəbbətini yada sal. Gənclikdə günahkar, Üsyankar oldum, bunları yadına salma. Mənim məhəbbətim naminə, ya Rəb, xeyrxaxlığına görə yada sal. Rəb xeyrxax və haqdır. Ona görə günahkara düz yol göstərir. İtaətkərləri ədalət yolu ilə aparır. Öz yolunu onlara öyrədir. Kim Rəbbin əhdinə və göstərişlərinə bağlıdsa, Rəb yolunda onun üçün xeyirxahlıq və sədaqət var. Ya Rəb, ismin naminə məni bağışla. Təksirim böyükdür. Rəbdən qorxan kimdir? Rəb ona yol seçməyi öyrədir. O bəxtəvər yaşayacaq. Ölkə onun nəslinə irs olaraq qalacaq. Rəbb ondan qorxanlara sirrini açar Onlara öz əhdini öyrədər Həmişə gözüm rəbdədir Çünki o ayaqlarımı tələdən xilas edir Üzünü mənə sarı çevir və lütfkar ol Çünki tənhayam, zülm içindiyam Qəlbimdəki qubar artıb Məni dərdlərdən qurtar Əzab əziyyətmə bax, bütün günahlarımı bağışla, Düşmənlərimə bax, gör nə qədər çoxalıb, Amansız nifrətlərinə hədəfəm, Canımı qoru, məni qurtar, Sənə pənah gətirdiyimə görə, qoyma rüsvay olum, Qoy kəmal düzlük məni hifz etsin, Çünki səni gözləyirəm. Ey Allah, İsraili bütün çətinliklərindən qurtaq,